Vážení posluchači, vítám vás u kalendária číslo 113, tentokrát je o hvězdě, která zářila jasněji než slunce. Od mikrofonu mluví Michal Kyselka, jako vždy. The late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Happy, Mr. President. For all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with your steel and our problems by the time we thank you so much, everybody. Cítíte tu atmosféru? Merlin Monroe právě gratulovala a poděkovala prezidentu Kennedymu písní a ten za pár vteřin na oplátku zavtipkuje, že po tak krásném blahopřání už by mohl politiku klidně poslat k vodě. Možná též k smůle, misses Monroe se tak nakonec nestalo. Marilyn Monroe. 1. června by slavěla 99 let. Jedna z mála ikon 20. století, o které bychom mohli říci, že byla již za svého života opředena nejednou záhadou. Zemřela v roce 1962 ve věku pouhých 36 let. Ale někteří její přátelé tvrdili, že pod takovým tlakem, pod jakým byla ona, by se každá jiná zbláznila už v 25. One silver dollar, one silver dollar, changing heart. Často, i když ne vždy v životě Marilyn Monroe, to byl dolar a jeho síla přinášející neštěstí. Marilyn, tehdy ještě Norma Jean, tedy vyrůstala střídavě po kalifornských syročincích a v péči matčiny přítelkyně Grace. A každou neděli dopoledne ať deštivou či bez mráčku, přeříkávala s ostatními nasvěcené půdě společnou modlitbu. Snívala jsem o tom, že stojím v kostele, všichni lidé mi leží u nohou a já mezi nimi opatrně našlapuju, abych na nikoho nestoupla. Někdy se nám zdají sny, které pak skutečně signifikují běh života a někdy si zase přejeme něco, čeho se ve skutečnosti bojíme. A nebo když to konečně dostaneme, ať je to třeba měsíc na nebi, tak už to pak nechceme. Norma Jean metamorfovala pod novým jménem Marilyn Monroe díky svému talentu i jemné a přátelské povaze velmi rychle. Postupně se objevila na obalech téměř všech časopisů. Přišly první filmové role a s nimi hereččina fatální touha po dokonalosti. Hollywood ji však nikdy nevěnoval partnerský respekt, ba ani to málo, co prokázal jejím idolům Jean Harlow a Betty Grable. Pěveckým vzorem Merlin, krom Billy Holiday, nebyl nikdo jiný než Ella Fitzgerald, které ještě za dob tuhé segregace prosadila v hollywoodském klubu Mo Campbell pravidelné vystupování. Dohoda zněla, vy zaměstnáte Elu a já se na ní přijdu podívat. Marilyn toužila po dítěti, leč nebyla vyslyšena se svým druhým manželem Joem Dimagiem, bývalou baseballovou superstar, odjela v roce 1954 strávit líbánky do Japonska. Když se otevřely dveře letadla, spustil se křik. Japonci se těšili na Dimagia, ale když se objevil se svou novomanželkou po boku, nebylo pochyb, komu ovace patří. Merlin zastínila slunce svojí blondiatou září. Za pár dnů pak byla herečce doručena žádost z vlasti, jestli by případně nepřerušila svatební cestu a i hned neletěla podpořit americké vojáky, bojující v Koreji. Neodmítla. Před fotákem Marilyn rozkvetla, před kamerou však byla nervózní a na plac chodila pozdě. Ostatně pozdě, respektive na poslední chvíli, přišla i na setkání s anglickou královnou, které byla ten večer představena i Bridget Bardo, Joan Crawford, Anita Eichberg a další slavné herečky postavené v řadě. Královna se u Marilyn zastavila, Obě se na sebe úžasle usmály, Byly na vlas stejně staré. Publikum v jistém smyslu vyžaduje od umělce, že bude nešťastný v osobním životě. Je to daň za slávu a přepich, kterou obyčejný člověk nemá. U Marilyn Monroe se navíc pocit štěstí a životního naplnění s rostoucí popularitou očividně vytrácel. Pohlednout publiku i kameře do očí bylo stále obtížnější. Nepomohly prášky, ba ani přátelé, kteří ji měli upřímně rádi. A psychiatři už vůbec ne. Marilyn milovala kafku, studovala Freuda i maoismus. V New Yorku se setkala v tzv. Actors' studiu Lee Strasberga se synovcem Antona Pavloviče Čechova Michajlem. Moc si přála v Bratrech Karamazových zahrát si roli Grušenky. Jejím posledním manželem byl spisovatel Henry Miller, kterého si prý oblíbila pro jeho podobu s Abrahamem Lincolnem, jehož velmi obdivovala. Miller též napsal libreto k poslednímu dokončenému filmu The Misfits. Marilyn Monroe nepoznala lásku matky. Možná ztratila schopnost lásku vnímat. Možná jí láska ničila. Lidé ji přesto milovali. Měli ji rádi uklizečky a měli ji rádi prezidenti. Měli ji rádi vojenští psi i psí vojáci. Má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho, má svou volku, platinová na zdrátka, má celá bílá půsvědná. Když sedí v baru, všichni na ní vy, chlapí posílej dvojky, chodí za ní a chtějí líbat ruce. On jako kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky a oni říkají, no hele vole, fakt teda jako toču mi, ale ty seš, ty ty seště celá Vydržel všechny ty pohledy, které jeho milosrýkali, a byl tam hostitel, a ten k ním přišel, obrátil se k němu a řekl mu: O, ale, ale, ale, to jako jako, jako, jedno, jako o tom se bych a tvoje, jako ale, jako ale, máš bar ale, ale, ale, Merlin se zajímala o politiku a ráda si o ní poklábosila s bratry Kennedyovými. A nejen u stolku a kávy. Byl to důvod, proč musela zemřít? Doví se to někdy svět? Smutná, báječná, božská, moudrá, šťastná, a nešťastná, jedinečná. Uh, do I feel happy in life? Um... Jestli se v životě cítím šťastná, Doufám, že štěstí nacházím, když se mi daří v práci. Pak se cítím štěstí nejblíže. To však přichází a mizí. Například to se mi podaří zahrát scénu pravdivě. Pak jsem nejšťastnější. Práce mě stimuluje obecně. Ale obecně šťastná nejsem. Obecně jsem spíš nadně. Někdy jsem šťastná, jindy nejsem. Jako každý člověk. Možná bych měla být víc společenská. Ale někdy potřebuju k práci vnitřní klid. a musical například při hudebních číslech. Snažím se být expresivní. I když třeba zrovna v tu chvíli po kontaktu netoužím. Mně samo samota nevadí. Někdy mě dokonce posílí. Někdo má rád společnost, jiný samotu. Každý máme dvě tváře. Šťastnou i smutnou. Ale každý občas potřebujeme být na chvilku sami. But there is something in people who want, they need solitude for a Marilyn Monroe natočila 30 filmů, když počítáme i ten poslední nedokončený. U nás ji známe hlavně z komedie Někdo to rád horké, jehož předlohou byl německý, rovněž černobílý film Fanfare der Liebe. Po boku Jacka Lemona a Tonyho Curtise zde Merlin zahrála roli neodolatelné Sugarcane. you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa dum pa dum pa dum i wanna be loved by you, just you. Nobody else but you I wanna be Hello a goodbye kalendarium číslo 113. Hello a goodbye, božská a prokletá Marilyn. Od mikrofonu se loučí, na slyšenou se těší Michal Kyselka. Under that awning They call the sky Stretching and yawning And let the world go Killing time